Harmadik fejezet. Mint tudományos munkatársat nem köteleztek indulásunk előtt a Földön, hogy az úgynevezett résztvevő kategórián kívül magasabb kiképzést kapjak. Mégis, amikor először ültem szemben a palota nagytermében azokkal, akik abba az arannyal és ezüsttel kivert díszes székbe segítettek, úgy éreztem, Könnyebben tudnám Till helyett a vikinget hazavezetni a naprendszerbe, mint Avanát elkormányozni. Igaz, mellettem volt Numda, akiben már akkor is gondolkodás nélkül megbíztam, pedig palójában még nem is ismertem. Azokban az első időkben mindent neki köszönhettem. Eleinte azonban csak annyi történt, hogy a palota és a város élete lassan, észrevétlenül, de mégis kényszerítő erővel, Kialakította a napjaim rendjét nagyjából ugyanazt a templomi szertartások egy részét leszámítva ami mazújé volt a hajnalok az enyémek maradtak akkor volt a legkedvezőbb vétel a vikinggel. a beszélgetés után még alhattam is egyet hogy mint Avana uralkodója körülbelül a napkelte utáni első óra végén ébredjek már régóta az itteni időben gondolkodtam nem is volna értelme másnak a tenger fiai hat nappali és hat éjszakai kettős órára osztják a napot. Egy órájuk néhány perccel kevesebb, mint két földi óra. Tehát földi idő szerint körülbelül reggel nyolckor keltem. Ami ezután következett, azon a mai napig nem változtattam. Nem tudom, hogy mazú és elődei számára mennyire volt vallási parancs és mennyire testi öröm a reggeli szent fürdés. Én minden esetre Egyaránt áldom a bölcs régi királyokat a szokásért és a pompás márványfalú fürdőfülkéért, ahol a falból vastag sugárban ömlik a barkántövénél fakadó források idevezetett kristálytiszta vize. És akkoriban, még a nap harmadik órájában beleültem a díszes trónszékbe, és végig hallgattam a felügyelők jelentéseit. Ez egy ideig alig volt több üres szócséplésnél. Mindig az öreg Avatella a Hadsereg, parancsnoka kezdte, biztosított mind a maga, mint pedig 6x60 katonája rendíthetetlen hűségéről. Sajnos nagyon is jól tudtam, hogy ez mennyit ér. Avatella ugyan minden délelőtt másik ezüstel vagy arannyal futtatott bronzpáncélját vette fel, a lázadáskor azonban sem mazút, sem a palotát nem tudta megvédeni. Utána riámi következett, aki beszámolt a város rendjéről, az elfogott hal és gyümölcstolvajokról. Már eseménynek számított, ha részegen garázdálkodó katonákról, vagy idegen hajós legényekről beszélhetett. Ilyenkor vég nélkül siránkozott az erkölcsök romlásán, és nem mulasztotta el hangoztatni, hogy minden rossz a tengerről jön, mintha nem a tengerből élne Avana és csak akkor hagyta abba, amikor érzése szerint meggyőzött arról, hogy csak ő és a város békés földművelő népe uralkodásom egyedüli támasza. Riamit, Avatellát és néhány más főembert Mazútól örököltem. Szerencséjük volt. A lázadás éjszakáján valahogy elkerülték az agyonverést, később pedig én ügyeltem arra, hogy ne essék bántódásuk. Már éppen elég vér folyt. A legfontosabb tisztségek úgyis az új emberek kezében voltak, és a régiekről meg kell mondanom, ha később némelyiket nem lévén elég okos, hogy a változásokat kövesse, leváltottam, hűtlen egy se lett hozzám. Azután Tamizis a kincstár, Mutabi, a nyájak, és Tarkumi, az erdők felügyelője következett. Én mindenre rábólintottam, nemigen tudtam volna mást tenni. Ha pedig numda köhintett, akkor tudtam, neki volna még mondani valója a hallottakkal kapcsolatban. Hallgatlak, numda, mondta ilyenkor, és szavaiban mindig benne volt az, amit nekem még tudnom kellett a dolgokról. Amikor aztán Upatú, a kövér és kancsal palota mester, szintén mazú öröksége, nem vágódott többször hasra előttem, ez azt jelentette, már senkinek sincs mondani valója. Akkor felálltam, a dél rendszerint már nem volt messze, és mindannyian átsétáltunk gurru templomának udvarára, az obeliszkhez, ami nem más, mint a város hivatalos napórája. Az uralkodónak minden nap meg kell győződnie arról, hogy a legrövidebb árnyék vége a szent vonalon arra a rovátkára esik-e, amelyikre azon a napon éppen szükséges. Nélküle nem delelhet a nap avanában. Persze mindig odaesik. Gurrupapjai meglehetősen jó csillagászok. Az a reggel sem indult másképpen, mint a többi, amikor ott, a trónteremben először döntöttem egy fontosabb dologban. A napsugár már régen lecsúszott a szemközti falról, a padló színes kockáin bandukolt az ablak felé. Nem kellett az órámra néznem. Tudtam, nem sokára vége a kihallgatási időnek. Riámi aznap már másodszor kért engedélyt, hogy beszéljen. Nem figyeltem rá, a rádiózáson járt az eszem. Aznap mondták meg, hogy már csak háromszor beszélhetünk. A elemek utolsó ellenőrzését végzik. Tudtam, hogy nem változtathatok már a sorsomon, mégis fájt, hogy nem lehetek velük. A növekvő távolsággal gyorsan romló vételi viszonyok is egyre idegesítőbbek lettek. Jóformán egész éjszaka a rádió mellett görnyedtem. Most meg álmosságtól zúgó fejjel hagytam Riámi mondani valóját elúszni a fülem mellett. Aztán csend lett. Bólintottam és felálltam. Indulunk gurru templomába. Upatú azonban újra hasra vágódott. Isteni uram! Suttogta a padló kőkockáinak utánozhatatlan finomsággal. Szolgád! Meduráni, a szabad halászok vezetője esedezik, hogy színed elé járulhasson. A halász a földön hasalt Upatú mögött. Kelj fel és szóljál, mondtam. A kelj fel nem szerepelt előttem a palota szertartás rendjében, Upatú rosszalta is, mint annyi mást. Isteni uram, mikor térnek vissza isteni testvéreid égi útjukról? Felugrottam. Micsoda? Ha nem aznap kérdezi, talán uralkodok magamon, de most? Először villant eszembe, hogy csak intenem kell, és ez volt meduráni utolsó kérdése. A halász rémülten újra hasra vágódott, és én bántam, hogy elkapott az indulat. Ennél különb kérdésekre is meg kell még felelnem. Mert, mert az, az, az, az öböl... Annyira félt, hogy csak nehezen tudtam kihámozni dadogásából, mit is akarnak a halászok. Ávánának két öble van. Mindkettőt magas sziklafalak közé zárt, keskeny csatorna köti össze a tengerrel. Az egyik bejáratát körülbelül egy emberöltővel a viking érkezése előtt egy sziklaomlás elzárta, ezért halott öbölnek nevezték. Ennek a bejáratát robbantással mi tettük szabaddá? A viking a másikban volt, amit új öbölnek hívnak. Ennek a bejáratát zártuk el. Kiszárítani az öblöt, hogy a vikinget kijavíthassuk. A viking elment, és a halott öböl partján, mely ugyan két éve újra él, de a név rajta ragadt, kevés a kikövezett partrész a csónakoknak. Új kikötőpattot építeni, a régit meghosszabbítani, nagy munka, sok idő. Ha a viking, amit Meduráni persze az Istenek égi hajójának nevezett, másútt is le tudna szállni, mint ahonnan elindult, akkor csak el kellene vágni az új öböl gátját, hogy a tenger visszazúduljon oda, ahol most kihasználatlanul szárazon fekszik egy hosszú kikövezett part. Akkor újra két öble lenne avanának, fejezte be Meduráni, mint apáink idején és nem kellene hosszú év negyedeket dolgozni egy új kikötő építésén. Tetszett, amit mondott, mert a kiszárított öböl sós homokjában semmilyen növény nem élt meg, és a port néha egészen a palotáig hordta a szél. Legyen újra öböl, gondoltam, használják a kikötőt. Legalább eltűnik a víz alatt a viking indító bástyája is, úgyse szívesen nézem. Már éppen bólintani akartam, amikor Numda halkan köhintett. Szóljál, Numda! Isteni uram, hallgass meg, és csak aztán adjál parancsot, hogy vágják el a gátat. Hallgatlak, Numda! Sok évvel ezelőtt, még fiatal legény voltam, gurru atya főpapjának parancsára bitámiba hajóztam, hogy kikémleljem, Miért állják a tenger hullámait minden más parti népénél jobban azok a hajók, amelyeket az ottani mesterek építenek? Hosszú a történet, hogyan tudtam meg, nem erről akarok most beszélni. Mást is láttam ott, ami most hasznunkra vállhat. Bitámi gazdag és hatalmas, háromszor annyian lakják házait, háromszor annyi hajója jár a tengeren, mint Avánának. Upatú ekkor szörnyűködve cuppantott. Lehetnek nagyobb és gazdagabb városok Avanánál, mindenki tudja, hogy vannak is, de beszélni róla? Így? Itt? Ennyi ember előtt? Bitám itt nem csak azt tette gazdaggá, folytatta Nunda zavartalanul, hogy jó hajóin ügyes kereskedők járják a tengert. A város mellett, egy sziklahát mögött, van egy lapos völgy, a feneke mélyebb, mint a tenger vize. Sok-sok évvel ezelőtt, így mondták nekem a bitámiak, egyik királyuk keskeny csatornát csákányoztatott a tengertől a völgyig. Nem értették, miért parancsolja a király ezt a nehéz munkát, pedig nagy bölcsesség volt benne. Megfigyelte, hogyan dolgoznak a sófőzők a tengerparton. Korsókkal hordják föl a vizet a tengerből a sziklák lapos teknőibe, onnan aztán a nap forró sugarainak szárnyán elröppen a víz, és a teknő aján ott marad a só. A sófőzőkre gondolt az a régi király, amikor annyi munkával kicsákányoztatta azt a csatornát. A sok víz az öbölbe csurgott, de mindig csak annyi, amennyit a sófőzőmester kívánt. Azóta annyi sója van vitaminak, hogy minden évben messze földről jönnek érte azok a népek, akiknek a földjén nem található. Értettem már, mire gondol, de láttam, még mondani akar valamit. A bárkán mögött, tizennégy napi járóföldre innen hatalmas nép lakik, a naunik. Lovuk és marhájuk annyi, mint a fűszál. Királyuk egyetlen szavára hatvanszor hatvannál több harcos kapja föl az íjat. Ha a fű itt is olyan dúsan nőne, mint ott a hegyek túlsó oldalán, egy város sem lenne már ezen a parton, Isteni Uram. Láttam, félelem suhan át az arcokon, bizonyságul, hogy igaz, amit Nunda mond. Hatalmas nép a Nauni, de nincs sója. Minden évben legalább 600 marhát hajtanak bitámiba, a felét ott hagyják, a másik felét megrakják sóval és visszahajtják a füves pusztákra. Ha úgy tennénk az öböllel, mint a bitámiak, hozzánk inkább jönnének, mert oda nekik messzebb az út, sok marha elpusztul közben. Egy marháért pedig mi is egy rakomány sót adnánk, mint a bitámiak. Éreztem, hogy a történet inkább a többiek meggyőzéséért volt ilyen hosszú, mi numdával kevesebb szóval értettük egymást. De Meduráni szemében ellenkezés fény lett, és Pilágú sem helyeselte a tervet. Isteni Uram, nem csak a halászoknak kell a hely, a hajóépítőknek is. Mikor elzártuk az öblöt, a hajóépítők műhelyei átköltöztek a halott öböl partjára. Ha újra megnyitnánk ezt az öblöt, a régi műhelyeket is újra lehetne hasznosítani. Két hajóépítője lehetne Avánának. Ez volt az, amire nem számítottam. Pilagú, a hajós, Numda testvérötse, a lázadás hallgatólagosan elismert vezére, mielőtt a vikinghez került, mazú akaratából épp úgy a kőfejtő rabszolgája volt, akárcsak a bátyja. Hosszú és érdekes történet, hogyan kerültek oda a palota magas tisztségeiről, egyszer később egy egész éjszakán át tartott, míg Numda elmondta. Pilágú kezében futott össze a palota minden tengeri hatalma. Ez, ha most Meduránia szabad halászokkal mellé áll, a legnagyobb hatalom ávánában. Viszont Numda nélkül ők épp olyan tehetetlenek, mint én. Numda szervező tehetsége tartja össze azt a mindenki más számára túlságosan bonyolult valamit, amit a a gazdasági élete. Először történt, hogy azok kerültek szembe, akik együtt emeltek idáig. A teremben csend volt, az arcokon indulat és várakozás. Furcsa borzongás indult el valahonnan a tarkóm tájáról, végigömlött rajtam, melegem lett. Nem féltem, valami addig soha nem érzett kíváncsiság feszült bennem. Vége a látszat királyságnak, hát így kezdődik az igazi Végignéztem az arcokon, és mint egykor Nogó hordájában, amikor az életem függött attól, hogy ki tudom-e lesni a szemekből a következő pillanat mozdulatát, most is olvasni akartam bennük. Riamin és Tarkumin világosan látszott, hogy egyetértenek a hajóssal. Nahotennak a hajóépítő öreg felügyelőjének arcára kiült, mennyire fél attól, hogy a másik hajóépítőnek pilágú lehet a felügyelője. Avatella zavarban volt, még nem határozott, kinek a pártjára álljon. Annyit hibázott az utóbbi időben, hogy félt dönteni. Tamizis közömbös szemmel merett maga elé. Okos ember volt, mazú nevelése. Minek árulja el egyetlen pillantással is, mire gondol? Lehet, hogy tetszik neki numda terve, minél gazdagabb a palota, annál hatalmasabb a kincstár felügyelője. Beleszólni azonban... Egyik sem mert a két testvér vitájába. Ne hallgass numdára, isteni uram, kiáltotta pilagú. Hangja ellenséges volt. Az öböl kell a halászoknak, kell a hajóépítőknek. Világosan éreztem, numdának van igaza. Avana legyen gazdag és hatalmas. És ha még nem is sikerülne minden úgy, ahogy numda gondolta, leckét kell adni, itt csak egy akarat lehet, az enyém, különben gyengének tartanak. Nogó hordájában is a gyengéket verték agyon. A csend pattanásig feszült. Még egyszer végig gondoltam, mit akarok mondani. Tarkumi. Az erdők felügyelője hasra vetette magát. Új ember volt, hegyvidéki rabszolga, ezért nem sikerülhetett ez a hasravágódás olyan simán és szabályosan, mint az udvari embereké. Upatú ezúttal ugyan mukkanni sem mert, de Tarkumi, mintha most is hallotta volna a rosszalló halló cuppantást, mint minden félre sikerült leborulásakor, és ettől még jobban zavarba jött. Holnap reggel hatvan katonával indulsz a bárkánba. Pilagú, veled megy! A hajós dacosan állva maradt. Most dől elgondoltam, Most. Mondom, fölemeltem a hangom. mondom, Pilagú, veled megy! Hallod, Pilagú? Egy másodpercig, még által a tekintetem, aztán leborult. Úgy lesz, Isteni Uram. Hatszor hat nap alatt három nagy hajó építéséhez elegendő fát vágtok ki. Hatszor hat nap múlva a palota igás ökre ott lesznek értük. Ahány törzsel kevesebb lesz, jelentőségteljes szünetet tartottam, pedig semmi fenyegetőt nem tudtam volna mondani, nem akartam senkit megkínoztatni, mint mazu, Pilagut és Tarkumit különösen nem, de csak gondoljanak a legrosszabbra és féljenek. Meduráni, folytattam, a halász már hasalt is. Mától kezdve a szabad halászok azt a halat, ami a palotái, nem Pilagunak adják, hanem egyenesen Tamizisznak. Meduráni ezentúl nem Pilaguk egyét keresi majd. Tamizis pedig csak a palota érdekeit nézi. Utubara! Megméred, mennyi kő kell, hogy a régi kikötőpartot 30 evezővel meghosszabbítsd? Egy pillanatig számoltam. Egy evező a tenger fiainak hossz mértéke körülbelül két méter. Az öreg Utubarának, a kőművesek felügyelőjének legalább öt nap kell, még kiszámolja. Hat nap múlva megmondod nekem! Igen, Isteni Uram! A földön fekvők arcát nem láthattam, de a többin a feszültséget valamiféle megnyugvás váltotta fel. Parancsolnak nekik, ezt szokták meg. Szomorú, hogy ott kell kezdenem, gondoltam, ahol mazú abba hagyta. Azt már tudtam Numdától, hogy a bárkán vad hegy lakó törzsei nem tudtak beletörődni, hogy Avana és a többi város az ő erdeikből vágja a hajónak való fát. Pilágunak és Tarkuminak minden percét lefoglalja a munka, a hegylakók rejtekből hajított dárdái, alattomosan megindított kőkergetei. Nem lesz idejük duzzogni. A szabad halászokat pedig megnyugtatja a parancs, amit Utubarának adtam, lesz elég hely a csónakoknak. – Keljetek fel! – végig őket. Tudtam, a sófőzés avanában annyira szegényes és megvetett mesterség, hogy nincs palotai felügyelője. Holnap reggel a legöregebb sófőzőmester legyen itt! Senki nem köhintett. A padlóra néztem, a sugarak világos négyszögei már az ablakok aláértek, de gurru temploma nincs messze. Először hittem, hogy jó ideig még én állok Delenként a főpap mellett.